Vëtëm Allahun e adhurojmë dhe vëtëm prej Allahut ndihim e falje kërkojmë. I lutemi vëtëm Allahut, i kërkojmë i ndihim vëtëm Allahut, i përgjerohemi vëtëm Allahut, falemi vëtëm për Allahun, prejnë kurban vëtëm për Allahun, i respektojmë i prindrit vëtëm për hirtë Allahut, i edukojmë i fëmit në fryme në dinit islam vëtëm për Allahun e më dhënumë, kërkojmë ndihmën dhe bashkpunimin e secilit besimtar vetëm për hir të Allahut të Madhënum. Falënderimet dhe tër lavdita i takojnë vetëm Atij për gjërimet vetëm për Të. E meriton Allahu, ne e adhurojmë vetëm Atë dhe i kërkojmë ndihmë dhe shumë falje Zotit ton, krijuesit, furnizuesit, i cili është i vetmi, i parë i pa fillim dhe i fundit pa mbarim, Allahu te bareka u ta'ala. Përshëndetjet dhe shumë selamet i adresojm për Muhamedit aleyhi salatu vesselam, për familjen e tij, për shokët e tij, për mbar umetin e tij, të cilët e njihin veten si musliman, të cilët e përjetojnë këtë knatësitë e imanit, jetojnë, punojnë, dëshirojnë të vdesin me iman, të gjithëve shumë selam dhe shumë salavat për hir të Allahut azza wa jall. Të dashurit e mi, vëllazër besimtar, me lejën e Allahu të baraka vë ta'ala në hydbe, në piesën qëndërore të namazit të gjumaz, e cila është hydbeja për hatër të zotit, që ne i përësitum gjematin ton, që ne i ftojmi gjematin ton, i thrasim, i rikujtojmë ata, i përkujtojmë e fjalët Allahut, dhe të njejtën ko, të gjithse bashku, duke të ndu, që Allahu i mëdhënum neve me nëndihmu, por të njejtën ko, prej mëkatëve të mëdha dhe të vogla, Allahu i mëdhënum me në largu, ne me vërtet me pas në veri, nda i mëkatëve të mëdha, kështu a rrihet këna cia Allahu të baraka u ta'la. Ta Vlazër të dashur, une jam interesuar juve të ju flasë për një teme cila ka të bëj me para gjykime të rreth dinit islam. Atë shumë ka para gjykime, atë shumë ka akuza, atë shumë ka shpifje dhe atë shumë ka fjalë të cilat nuk i përkasin dinit islam që fatkecia ma e ma dhe është se ato vinë prej bive dhe nipave të muslimanve. Ma dje dhe në bjemra dhe disa prej ty në bortin emnat të muslimanve, por fatkeci zemrat e tyne, mendjet e tyne të qorjën tuara, mbojnë plët hipokrizi dhe mbojnë për plët armici dhe vrër helmi kundrejt islamit dhe kundrejt të muslimanve në përgjësi. Pra ndajit e dashurit e mi e kemi obligimë, Sepse sa të më të madhë njerëzit flasin dhe mundohen të tjerë të përti frigun nga rruga e Allahut, më të madhë flasin, madje edhe të vërtetën mundojnë të shtrembëru, madje edhe fakte mundojnë të dashurit e mi me deviju, vetëm më vetëm që njerëzit më i ftofn nga xhamia, vetëm më vetëm që njerëzit më i ftofn nga Kur'ani, vetëm më vetëm që njerëzit më i ftofn nga Suneti peigamberit alayhi salatu wassalam, duke i Paracit se besimtart apo muslimant janë sinonimet të keqës, janë sinonimet të dhunës, të merit, të kaosit, e ku të adihune, vep edhe thënje tjera devjante që nuk kanë të bëjë apsulitisht me realitetin. Pra ndaj ne e kemi obligim të i tregojmi gjemotit tonë, të i osherojmi gjemotit tonë, të i porositum ata që mos dëbinë prej e informacionit devjant e aty në medjave të disa prej medjave, të cilat janë të interesuara, të paracesin islamis sa më të qorientuar, të paracesin besimtart sa më më pato organizuar, sa më te përçar sa më sa më sinonime të keqës dhe të ligës por bëhuni më së të bindur sepse gojtët e tyre nuk kanë të ndalur sepse kjo kanë filluar prej kohës peigamberit sallallahu alaihi wasallam ndoshta metoda dhe forma ndryshon por koncepti dhe metoda është e njëjtit ashtu siç ka thënë edhe në kohën e peigamberit sallallahu alaihi wasallam unë nuk do të hezitoj të ju shoh rjuve një hadith të vërtet në kohën e i gamberit sallallahu aleyhu sallem ku të regon njëri prej shokve të pejgamberit sallallahu aleyhu sallem i cilit qika qen hyrja ti në islam thot kune nuk isha prej mekes por isha në, në periferit të mekes në një pjesë tjetër të qytetit në mekes, kure e rrë dha për me hy në meke me dolen me dolen medjet asoj kohë me dolen medjet asoj kohë njerëzit pa besimtar dhe me erdo dhe me than kur të hysht në meke ati është njerit prej tamve që Liko emnin Muhammed, a i është duke do babën për idealit, a i është duke i përdhës zotë raton, a i është duke për këtë e këtë fjal tjera më, më denigru se për pejgamberin sallallahu aleyhi vësillem. Tha atë që mu frigova prej Muhammedit sallallahu aleyhi vësillem, sa që i mora tha pamukat dhe i futa tha nëvesh, vetëm e vetëm më sta ndëgjëj, tha Muhammedin. Alihissalatu wassalam kur ai do të më përshëndet apo kur ai do ta citoj një fjalë Zotit më dhënum, të Mëdhenum, atë hyra thotë në u bërën e qabës dhe e vrejta tha Muhammedin a.s. ishte duke këndu u Kur'an, ishte duke i citu fjalë të Zotit, ishte duke për cilë fjalë të Allahut. Mirë po tha në atë momente dhe pse tha kisha në vesh penges, për mos tanë dëgjaj fjalën e Zotit, tha dhe përtonin fjalë të Zotit në veshën tim, tha të e largoha, tha të pambukun, tha të për asë unë e tha isha poet dhe i tha zhvetit, Nëse asht fjalë mirë pranoi, por nëse asht fjalë e kundërt më të mirë, tha unë e refuzoj. Skam nevojë, thanë mendjen time që të tërkusht të ma kontrollon. Dhe në atë moment vendosat ata të dëgjoj. Por aq bukur, aq me lan mbresa fjaltin dëgjova për i prej ti, saq nuk mujtam u do për i ti dhe i shkova në shtëpi. Dhe i thash, "Kështu më kan thonë, dhe kështu e kështu për ty më kan thonë." Te thaj filloi, tha, tha mëmiti, "Tu disa fjalt Allahut." Në moment tha, "Hyri nuri i Allahut në zemrën tim." dhe përtoj i tha drita imonit që pjertin tim dhe me automatizum thash la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah a pëvreni vlazën të dashur qka flasin për ne qka thojn për ne qka në akuzojn ne bëhuni mësë të bindur sa ato janë shpifje, sa ato janë akuza ju vlazën të dashur jeni njerës të zëtë mendjes mendoni dhe logikoni me mendit tuaja mendoni dhe logikoni me shpirtat tuaj, mosin dhe Gja një fjalë të njerëzve Por shiqënja pun të njerëzve pun, pun të janë të regu si mëjmir Dhe barometri mëjmir Për burnin, për trimnin, për heroizmin Për përparimin, për dashurin Për atë dhe dashurin E se cilit njerin ftyrën e tokës Pra ndaj të dashurit e mi Une jo bëj me die Se 624 vite Këtu në këtë ko dhe në këtë medis Edhe në këtë vatanin të, të dashur Dhe në këtë dhe unë ku jetojmi Edhe i kemi varos prindrit gjyshi shitan gjyshritan dhe do të varrosemi edhe ne me lenë Allahu duke thirr dhe duke këndu fjalën e Allahut do duke i, i duke ndihe veten si shqiptar si musliman si banu si këtyre trevave ju bëi me dije të gjithëve sepse përpjekjet e tyne dhe angazhimi tyne që kët popull të largojnë nga xhamia kët popull të largojnë nga realiteti janë përpjekje të kota nuk kanë të bëjnë me realitetin po mbymin se do të meritojnë dënimin na në varit dhe në ditën e kiametit kur kanë medal para Allahut të mëdhënum do të shgenjehen me punën e tyne do të shgenjehen me ngazhimin e tyne sepse vëllaj i dashtu në kërë dhe bujku kur ta rëkosin dhe e ep kursen e parë bie bari duke thënë elhamdulillah shotin kur ta bjen i thuat me bismillah pastaj të dashurit e mi ku të prek këtu kë ka allahut të bër ku të prek këtu ka la ilaha illallah këtu vëllazën fulitet shqipja këtu mendohet shqip edhe kët shqipe edhe kët gjuhë dhe kët traditë edhe kët kulturë dhe kët civilizim ky popull e ka ruajtur fal dinin islam fal fjalëve të zotit pe porosive të pejgamberit berit zotit, pra ndaj ne do duhet a kemi parasysh se të gjitha trilimet, etiketimet, të gjitha këto ne i nuk i pranojmë dhe kjo popull dëshiran të vazhdoj rrugën e ti besimtar duke shkun rrugën e gjennetit, a i cili nuk don me shkun gjennet e ka për veti pa amon i kothë, mas na pengoj neve gjematin ton, poplin ton prej rrugëtimi ton drejt gjennetit Allahut a zë o gjelë për të cilin Allahut ka pregadit që asynin nuk ka pregadit, Po, dhe shi nuk kanë dëgju Mendja e njeriut nuk ka dit Dhe nuk dinë dhe nuk ka me pos Mundësi i me dit Me fantazu Qka ka prega dit Allahu i mëdhënum për besimtarë të cilët bojnë sabër, besojnë dhe pranojnë fjalën e Allahut te barekau taala. Prandaj ju bëj apel juve të gjithëve, dhe ata të cilët më ndëgjojnë, dhe ata të cilët më shikojnë, që ju kthehen Zotit, që të kërkojnë ndihmën e Zotit, edhe të njeën kohë ta dinë se të gjitha etiketimet, qinse Islami është përhap me dhunë, qinse Islami përhap me shpat, qinse Islami është përhap me imponime. Wallahi, billahi, tallah jan rana jan kullume nuk kanë të bëj absolutisht me realitetin absolutisht janë të fabrikueme vallaj oh vllazni dini islamin për hap me bindje dini islamin për hap me dituri dini islamin për hap se njeriu e don islamin sepse njeriu në esencë është musliman njeriu i par ka qenë musliman madje edhe fëmiu që lind i cili do bëj i cili s'do nom ai vjen këtu në dysh si musliman përkat arsye të dashurit e mi popull dhe bota sët e dën islamin e dën islamin dhe nuk ka të ndalur pra ndaj jo bëjmë i die ja vetë të një kunder argument aty në cilët thonë se islamu përhap me dhun dhe me shpot pëse sët nuk peloj njerëzit islamin ma si që një cindhjet muslimat nuk e kanë fuqin nuk e kanë forcen nuk e kanë arsenalin u shtarak nuk e kanë priatin e uvecis botnëre pëse sët njerëzimi e pranojnë islamin Ky është kontrargumenti vetëm që nuk ka nevojë as shkollë me kry, mu lodh ke drejtim për meu, për meu, për meu argumentu se vërteta qendra na anën e islamit. Pastaj akuza tjetër kënce Islami e ka lënë njerëzimin t'papo pra mbetun. Wallahi s'është vërtet. e vërtetë. Ju e dini fjalën e Zotit në Kur'an e para është, le të mos studion emrin e Zotit tënt. Madje Allahu azza wa jall e ka ngrit atë i cili mësan, i cili studion, i cili mundohat për të mire në gjithë mbarshme. Tha të pejgamberi sallallahu aleyhi vësallim, njëri ju me i dashur të Allah është a i cili është më i dobe shumë për njerëzim, a i cili mundohat me ju ndymua atyne, pra ndaj vëzër të dashur ju e dini që i temelit e shkencës moderni, pikërishët janë te, tek, tek angazhimet, tek aktivitetet, tek mundësit e muslimanve të parë atje vëllëzër të doshur ku ka buru gjithë shka e mira, mirë po të doshur të mi, fatë këtësisht, sot kanë mbetë mbra pa musliman, vetëm e vetëm, pse kanë lonë anë është ledzimin, anë është punën, e ketë këka arë, sepse aty në sot ju mungën imanin Allahun, edhe mungën stimulimi dhe motivimi për të mësu, për të studiu, për të përparu dhe për të ecë për para. Pa mandje akuzat tjetër kënë se islami, është intolerant, apo kinë se islami është dhvunuës, është abuzuës, është ka të bëj me realitetin. Fjala Zotit në Kurane dëmanton këtë. Shqitë që një vështë të do shri të mi, kaptina Merjem, quhet në sojet të amënët nonës hazreti isës, Merjemës a.s. Kajtë Biblën shfletu, kajtë Biblën shfletu, nuk e ki asë një kaptin që quhet kaptina Marisë. Anë kur anë në kerim, Allah uja ka vënu emnin, mi u ka bo me dije të gjithve, sidomas e likitave, krishterve dhe jahudive, se nejmi tolerant, se nejmi të mëshërshum, se nejmi rëmët gjithë, nejmi të interesum njerëzve në zamër më ndikua, ata me besu zotin, me zamër, ajë që le besën zotin, haqë, Me zemrën e ti, me shpirtin e ti Pra ndaj pasta e regullon edhe të jashtëmën e ti Pra ndaj e regullon edhe tokën e ti E regullon edhe u borën e ti Dhe i largëm pëngesat Mes ti dhe Allahut kryusit Vetëm të njerëzis Ju e dini vëzët e dashur Pasta që ka thonë pejgamberi a.s. Më më mëritorin ndaj i saut a.s. Ka thonë jem une Ka thonë në dynja në akiret Ndynion në akretë, thëtë natë e gjithë të të të jemi vlëzër, thëtë si kur të jemi prej një babës të vetëm, edhe përse thëtë në këtë rastët feja jonë, islamë, thëtë o shikur të jetë baba jonë, edhe përse në natë i kemi të ndryshme. Pra ndaj të dashmë të jemi gjitha këtu akuza, këtu e në pavërteta, këtu e në inexistente, bëhëni mëse të bindur, ato nuk eksistojnë, pra ndaj ju do të keni të qartë, të rrugtojn drejt xehnamit, por do të duhet i bindim ata me argumenta dhe fakte të vërteta, që të kthehen në udhën e Allahut e mos lejojmë që të asimilohen, sepse prindërit tanë ishin të mençur, nuk lejuam për ne asnjë pllomb të largohen nga rruga e vërtet, nga fjala e Zotit, nga porosia e pejgamberit aleyhis salam. Edhe faleminderit ju qoft aty ne. Hallall ju qoft Buka, uji, jeta namazi, qurbani, hallall ju qof, sepse ata duke e rujit me fanatizmin më pozitiv, imanin dhe dinin islam, në rujtën gjuhën, kulturën dhe traditën e nsahet për kushtimin tyne, ekzistohemi ne statë shqiptar se monti, permiset 600 vje do të ishin bo, kur to Troje vetëm do të ishin përmend se kanë ekzistuar disa shqiptarë, se disa që kanë fol shqip. Mir po këta shqiptare pranuan islamin dhe thuan shadetin, dhe thorrën Kur'anin Karim duke e pranuar ashtu ç'i zbriti Allahu Azza wa Jel, dhe të dashur të e mi, në sajt këtyn e mundësive, i mbetum si shqiptarë dhe do të va, do të vazhdojmë deri në ditët e fundit të jetës kësaj bote me lënë Allahut si besimtarë shqiptar në rrugën e Allahut Azza wa Jel. Prandaj të dashur të mi, ju duhet të keni parasysh këto, ju duhet të dini këto, sepse ai i cili ta lufton limonin tën, ai i cili ta lufton identitetin tën kombëtar, fetar, ai nuk është mik yt, ai është armik yt, edhe pse aport emrin sikur se ti, edhe pse ka kulkurën dhe pamën sikur se ti, edhe pse flet sikur se ti, ai është armik i fëmive tu, armik i të ardhëmës ton, armik i vatanit ton, i shtetit ton, i poplit ton, pra ndaj këto të senet duhet i kemi parasysh edhe të ju bojmi me dhije, sepse ne nuk kemi mundësi ta, ta pranojmi, ta pranojmi të dashnit e mi diçka në amët e diçka e tjetërës. Për këtë arsye, unë jam i bindun, ma dje dhe faktorët ndërkëmtar, mistë dhe alata ndërkëmtar, e kanë ditë fare mirë dhe të gjithë ato akusa ato akuzat që Milošević i ka thur kundrejt popullit shqiptar, kënce ky popull terrorist, kënce ky popull vehabist, kënce ky popull fundamentalist, kënce ky popull ekstremist, të gjitha këto akuza nuk i ka pranuar as Washingtoni, as Berlini, as Londra, qendrat më renomë me botërore, e sot pas 14 vite të përdorën këto të njëjta frojat Miloševićshtes, Sheçelit, kundrejt njerëzve t่อน, besimtarëve t่อน, djemve t่อน, ton, vajzave t่อน vetëse Fohen vëtsën genuin, vëtsë doin me shkon rrugën e Allahut dhe me përfundon xhenet kjo është e pa pranushme, është e pa tolerushme, dhe kemi obligim madhorë që të ngrisëm zonin tënë, kjo bojmi me dhije poplit tënë, se kështu nuk ban, se këtë mirësi që ne ka dhuru zoti, këto mundësi cilat na i ka kryu zoti, na i ka dhuru zoti, janë thjesë se dikush ka pagu këtë pun me gjak, dikush është lot, dikush është munu, dikush ka vajtu për këtë pun, e nuk lejojmë në asë një rëthonë, të dashuj të mi besimin ton që i përfatsojmi 96% musliman të nëshojnë të në nënqmojnë të në mundohen më në largun nga realiteti dhe vërteta për këtë arsuje është gjithka që dhemb o gjithka që ndikën thëllësisht në zemra tona në ton adhe në shpirtit ton përmi se 1.700 vet i kemi të pagjetun për kristët ka, ka ataku dhe dita e, e gjithdu kurve në nivelin bëtë nërë sot Por më nimi 700 vjet janë të zhdukur, që nuk ju diet madje as shtrat e tyre, nuk dinë ku janë ata varret e tyre, nuk diet asgjë për fatin e tyre, e sot kërko dikush ta atakoj dhe ta fhyj dhe ta shoj dinin islam, namazin ton, identitetin ton, kulturën ton. Kjo është e papranueshme. Prandaj ju bëj media se në vetëm duke u lodh dhe asgjë nuk ka të bëjë me realitetin ajë që ndëgjohet, edhe ajë që lancohet nëpër çdo portale të ndryshme ku mundohen njerëzit pritant i, i friksojn, un jam i bindur se s'kan çam u friksu, sepse kjo është uva Allahut, është suneti peigamberit aleyhi salatu vesselam. Kjo është dëshmorë për, për, për këtë ata kanë luftuar, për këtë edhe kanë vdekur, edhe për kët prindrit tonë mundu ka fshatën e Bukës e kanë dorë, çe këtrinimë shkollu e jo krijoi kërinimë, këç ardhi po dha më ardhë dhe me edhe të njëjtën kohë disa prej tyne, jo të gjithë, disa prej tyne me me lancu fjalë cila të cilat e provokojnë shpirtën dhe zemrën dhe dini tentën të kulturën dhe të shpirtin e ma, këti këti ma, të mbar të këtij shqiptar dhe këtij besimtar i cili ja ka dhënë pesën Allahut. Madje është vetëm i rastëm bot, nëse përmendet vetëm ni shqiptar dikon me automatizëm dihet se ai është musliman. Pse vllazni për shkak për qindjes tepër të nolë, të numër të madh aty ne që kanë thon la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Prandaj feja jon është feja e kulturës, është feja e punës, është feja e shkencës, është fej është thesor i madh i dijeve i shkencës për të cilin sot eksoj ditë nuk kanë mundsi njerëz ti ti deshifrojn dhe ti zbulojn dhe të vijnë përfundim ato të mira që i ka sjell Islami njerëzimit në përgjithësi madje një tash për momentin më kujtu një rast vënë ngjarë të cilën nuk kam çare juve pa ju jo prezantuar xhamati të nderuar dhe shumë të respektuar njëri prej komandantëve të ushtrisë gjermane po i thotë njëri prej muslimanëve ushtarët e tij thonë ja më mall se Muhamedi ju i tha se ti jam Muhamediton fa pone një dhe lezoj ka thënë thot i fundit vargut i vargut peigamberik Thot edhe më i madh thot pse thot se ni kam komandën time 20000 ushtar. Meni urdhë thot të gjith thot me me rreshtohen. Ky ja ktheu muslimani. Thot rreshtohen, thot po ta kuptojnë gjuhën tonë. Po ti kishë pasat ushtar të nacionaliteteve tjera, edhe gjuhë që i përkosisin gjuhëve tjera, thot a kishin me të ndëgju, thot ju se kishin me më kuptu. Thot mësimet e profetit tonë, edhe pse thot e ni 1434 vjet u boll që kanë rrujet peigamberin sallallahu alaihi wasallam, thot kur imam i thot rreshtohen drejtohuni, përqendrohuni në namazin e juaj, të gjithë i lloj fjalë të llofit dhe, dhe muhabetet dhe falin namazën dhe kjo është fsor i madh te cilen Allahu na ka na ka gradu prandaj vëzët e dashur mbeti shtongur dhe mbeti hutuar se vërteta dhe realiteti do duhej secili me pranu dhe kjo esh shumë e vërtet ne ne ne ne qendrat dhe qorçet mte modhe mte njora ndër kombtare botnore sot pranohet islami sot e pranojnë njerëzit islamin sot leximi tyne sot shfletimi te Kur'anit sot ta sot cilen islami, islami kërkon edhe pse me të modhës sot bota islame shteti islame jo do thot sot bota xagder dhe modhe thunim i madh Sot bëh abusoata drejt atyne, sot këto lojë me janë të stërngarkuara edhe shpesh edhe të fryuara prej realitetit të vërtetës. Mirpo, një gjë bëhuni mos e të bindur se ajo e cila është prej Allahut, ajo është valide deri në ditën e Kiametit. Projektet e tjera do të dështojnë. Se Allahu Azza Jell ka premtuar se do ta ndihmë i fein e ti dhe do ta përkrohnë mbështetësit e fesë të ti. Allahu na mundsoft të jemi prej Tyne Ya ja Rabbul Alamin. Dynia naherat, Allahu na mundsoft, na letsoft në xhennet me Të dashurit ton e me shahidat ton me pejgamberton Allahu na gëzoft inahu waliu zalika wal qadir ale i thashto fjali duke u mundu që të depërtojnë vet dijen e juaj duke tentu të depërtej thollësisht në shpirtin e juaj dhe ndërgjegjen e juaj për t'ju u bë me dije se ju mundeni të jeni atë dhëtar të mirë në sajë besimit tuaj ju mund të jeni shumë vatanlit të mirë nëse jeni imanli ju mundi të jeni shumë të kujdesshëm për popullin dhe vendin tuaj nëse jeni besimtar dhe të kujdesshëm shumë dhe i kufive të zotit, dhull gjelal, halal i halal, e haram i haram, Allah unë a falët, e në uzoft, e në bashkoft, e islamin e triumfoft, e zulumqarin e shkatroft, a i ka mundësi, pra nda e ti dërzomi dhe i mbështetemi, gjithmonë në vazhdimësi. Elhamdu lillahi rabbil alemin, wal aqibatu lil muttëkin, wal a uduana illa alet dhalimin. Wa usalli wa usallim ala khairi khalkillahi ajma'in Nëbijina Muhammedin Wa ala alihi wa sahabetihi ajma'in Ila jomiddin Allahumma erina lhaqa, haqa Warzukna tiba'a Warina lbatila, batila Warzukna qtinaba Wa i madhizat Brenga tona Piklimet tona Shetsime tona I dhnime tona Po i tu bojmi tonë që tu bashk E po ti dorzojmi ty Ata lëtë jetimave në botën islame, të cilë janë duke u vrave, duke u masakru, të cilë taj gjak është duke u derdhë pa drejtësisht, dhe janë ndërë që duke u marë pa drejtësisht, dhe apasunit që duke u shkatru pa drejtësisht, oj modhë i zëtë, ne i ve për të mirë dikun kërë kemi bom, ne pra në, e zullum qarin, prej, kokave të muslimanve, o Allah me rahmetin të në elërgë, o i madhë zëndymaj o jara belalemin, lutjeve milionën njerëzve në përbohë, që lutën e kërkojnë ndymen tane, që të ndymaj aty në dhe dhezreve tanë dhe aty në motrave tona, kundrejt ati zulumqari, ati fashisti, ati komunisti, ala ati të sërbis dhe komunisti i rusis, Allahu, dhul gjelali, vetëmi ti më në shqafen me aty jara belalemin të lutemi me vepra të në të mira që i kena bo dikone, na i ke pranu dikone a i modhësat, na i prana edhe mas na i rafuza me rahmetin të tënë, se sa do që mënëmi mirë me i kry, ne i mi të mangët, sa do që mënëmi me i lulu, na nuk dhimi, na mungën si qëriteti, Në mundë gënë vepëra e mirë, në mundë gënë nga dishmeria dhe flimi për rrugën tonë e arabele alemin, mundësane dhe udhëzana, fmite tonë në rrugën në islamë e edukana, pleshtë tonë, mundësane pleshtë rritër, ashme dhe komode e arabele alemin, smutit tonë, shërana, o imodhëzat ata cilet kanë vujtje, mjerime, i dhënime, o Allah pajtoj, ti din me i pajtu, ti din me i qëtësuhu shpirët atë dhe zamrat e tyne, në të ndihmoj, ju ara pële alemin, edhe njerë ju bëj apel të gjithëve të doshët e mi, këti në zonësit të medresës, të ndihmoj mi cilje konë rëzik shikimin e ti, i cilje konë rëzik shikimin e ti dhe kanë kërku prej ne, me vendës poste qinë për hatër të zotit, O vlozën xhamatli ndihmon në katrejtim se sot ndihmohesh ati nesër ti ke më pas nevojë për me të ndihmu dikush e secili duke ndihmuar vëllahun e vet me siguri se do ta sigurojmë ndihmën edhe për kraha edhe mbështetjen e Allahut xhelle xjelaluhu inna llaha wa malaikatahu yusalluna alannabi ya ayyuhalladhina an nusalliu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammedin wa ala ali muhammed kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahim innaka fil alamin hamidun majid allahumma كما بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أقطعنا ربنا ولا تحمل علينا إسراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سج ثمون برفون ديم آية تي nin kur ajan dhe na nxit që të punojmë, të besojmë, të shpresojmë ndihmën e Allahut. Ajeti 139 surrën Al-Imran, wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'luna in kuntum mu'minin. Mos u shtçohuni dhe mos u dobsohuni, po bëhuni të lartë me kusht, nëse bëheni të vërtetë. Allah na mëson të bëjmë hakikat në rrugën e tij, u aqimus salate thir ikamet dhe, dhe përgatituni me fal namazin e xumës.